Eta justuki behaz lehen parteuntako bikumitak jokin irungarrai eta katzalin salabare ditugu, eguerdi hon? Egun hon? Egun hon. Eta bai behaz siek ipuin kondalariak, bada amak bat urte horchta nahiz istela. Bena ipuin idazle istere bai? Uh, idazle, idazle ez dakit, bat uh, aguntas matudugun. Baina uh, Katialinek uh, gehienetan uh, gustukoa aditugun ipuinak hartzentu, eta berriz idazten, uh, batzutan ez direlaik eskualerikoak eskualatzen lehenik, eta beti beti berriz idazten gure, ara, gustuko dugun maneran uh, berriz idazten, berriz moldatzen. Baina justuki, Katialin, zer dutzu uh, irizpideak edo, nola, nola utatzen osia, ato ipuin hau untsa da edo martxatuko da edo? Ha, ez uh, zut irrizpide uh, bere zirik, maite dituztenak izultzen ditut edo egokitzen ditut, hori da hena irrizpide bakarra, uh, eta ez zut sekulan pentsatzen toho martxatuko da, edo ez, bat ere. Maite dituztenak artzen behesten ditut, lan zenditut eta gero diokini proposatzen eta, eta diokinek kontrolatzen. Uh, Beti uh, onartzen ditu. Habe <risa> eto, publiko onar. <risa> Edut dificila. Hala, beraz, uh, adosten, adosten gira, eta hala. giro hartze uh, uh, onar, dutenez, edo ez, uh, bon, uh, berdindak. Guri uh, placerik iten balin badaukote hori da garantzitxoena. Ah Bo, gertatu zauko alare, uh, bat ikustia gero, zera bizikim artzuan uh, haugekilan edo publikoa ekin, eta... Hori gutiagotan emaitan dugu behar bat, bisiki mahtsan direnak aldiz gehiagotan. Hori da. Publikoaren araberan, adinaren araberan, luzegiak balin badira, aldi bako tx egiten dugu aututipi bat. E, Gineetan ibiltzeko do um, ahakashtaukaiteko egukitapena dira entzulegoen arabera, zueko lako hori Bai, hori da. Uh, uh, aurkipikipiak aur balin badira ez ditugu uh, edozoin historio uh, kontatzen al eta ikusten badugu jende uh, helduagoa dugula bon hor uh, hartzen uh, alitugu bizikimaite ditugu historio batzu baina behar bat piskat luziak edo komplikatu direnak eta ara, piskabateko gitzen gira bai Justuki, zuen entzulegua, zea dinetakoa artean da edo? Ibali mauzugu ipuin uh, kondatzen hasi gine larek, gure hel buruazen uh, adinbatetik goiti, zazpi sortzi urtetik goiti. Hori uh, pensatzen ginoan uh, ala, eta araberako historioak montatuak ginituen, ah, pixkan luziak, pixkan filosofikoak, eta ba. Baina, uh, ohartzen gira onoien dearen buruan uh, ipuina dela haur jentzat. Beraz haur anit zeldu zauzku, Ida, nahi balima oso, uh, uh, voilà, uh, haukak urbiltzen zauzkigu, beren buxasuekin edo aitatsi amatzekin, uh, baina horiek dira, ez ira eldu, er, ipuiren entzutera, eldu dira, ha, hauken laguntzera, uh -huh. eta hor piskabat, uh, bon... Ola da, ola da. Ipuina, ipuina augen gauza bat bezala ikustia da. Gero, lekian gainean izanez, loriatuak dira eta ikusten dugu azken ean elduek baino uh, haizio sartzen direla historietan. Bainan lehen ujatsa haugen dako egiten da. E, Justoki, elduak gehiago sartzen direla, ze haugek, bon, baina kultura historio, baina haugen uh, eskuara maila Azken aldean, irri ir historio kondalariak zioten, bai, e, funtsan, etzela martxan edo etzela ebiltzen, spait e, zituzten e, gauzak ulehtzen huntza. Gauk egun, e, behaz hau horiak heldu, fe, enzulegu hoktan, bai, Euskara maila askiona dute historien eta impuinen eta ongi menperatzea, feu lehtzeko eta horako? Denetarik ikusten dugu, baina gero guk, e ez dugu irriak, irriak gauzadu uh, segidan merdola funtzionatu mm. gukaldiz ipuina poetikoagoak edo mitologikoak eta kontatzen behititugu Be, eskuara maila ez dugu apaldu nahi hori uh, katialin eta hene uh, sede beharba haundiena da eta horretan gira gehien elga, dugu gehien elgarratxe maiten eskuara biziki maite dugu biak eta hori uh, katiainek uh, idazten ditu eskuara maila aski gora batean entzatzen dira inala asin Nonimo baliatzen, eskoarak eskuara, dituen egteko manera eta esaldiaren itzulikatzeko manera hain hainpoietak baliatzen batzutan galtzen direnak. eta Hori txikitzen dugu eta gero irudi batzuekin eta intentzioarekin hauher helarazten entxiatzen gira. Uh, beti funtzionatzen duela haztakit, baina uh, gehienetan ere funtzionatzen du uh, haurek untsapasatzen dute eta helduek um, uh, undareat beti erten aukute ahitia uh, uh, direla eskuara maila horrekin uh, haurek alare segitu dela estetik boru ara baina guk truk, truk batzu baliatzen du uh, izan uh, erdi antzestuz edo mimatu edo, eta, gero, edo batugu objektu tipi batzu um, treznakipi batzu En zat uh... enzaat bisiki inportanta maila. Una, afe, gora izan da din. Zerrenta parte hartzen du ipuinaren magian ere. Eta haukak sartzen dira olako musik abatean. Ez da behar ezkoa dena ulerzia. Behar da uh, haukak edo heldua olako uh, bide uh, erdi uh, ametxetakoa uh, ametxe bezala, nahi bali mauzu. Eta, eta bakotxak hartzen du, hartzen alduena, baina xioniz komparatzen baginu bakotxak zek ulertu duen, denek gauza diferent bat uh, o argintazke denek gauza diferenta hartiat dutela behaz izkuntza da magiaren uh, elementu bat ziki importanta dena eh, Justuki, eh, ipuinen elbure tariko bat da inkonscientzian gauza somaita intzinazte ez ere? Bai hori uh, ipuin asterleak diote uh, ipuinetan bat direla gauza Gordetu gorde haun itz Gero guk egie egan Hortan ez dugu gure indar gehiena Hortan ezartzen Ez dugu historioak hautatzen Egia da historio batzu baztertu ditugula Morala ez, ez zutelako ez, gaurko, gaurko gizartearekin Bat ere akort edo bate, bate untsa joan Morala zaharkituak edo Uh, Baina gu kusinez uh, plase garentzat iten ditugu eta eskuara rentzat. guri lehen helburua da hori eskuara, eskuara ederg baten uh, baliatzia eta entzuna aztia. Gaur egun uh, ez delaiko kasioene biziki. Mm -hmm. eh, Justuki, hor um, helburua bat haipatuk, bai diel hamak uhtea biatu sinestereik zer sinusten ziren sede nauxiak? Eho la hasi zen, uh, eh, hain deiat uh, uh, Daniel Landarteak, Uh, ordeon, uh, uh, kultura erakundian lan itentzian, eta uh, oagtu zian, uh, falta zela historiokondalari, uh, falta handia zela ipagaldian, uh, eskuara sartzeko franceses bat dira, uh, eskuara zartzeko etzen. Ta ordeon, bazakin Katjarinek uh, kusia behitu eta bazakin... Uh, Katek gogo zuela horurtan hastia, baina katlin antzerkitik heldu beita ez zuen bakar baktik bakarek bakarrik kondatu nahi e, ordianan nahiigo zuen bia houetan bihoz kondatu ordeoni galdeintza tan iginarriria zen zentak Katain eginsa izan baitzen urttezon baiit lehenago eta aranik e, sedan baietitza eman nik ere antzerkiangostu beitut Be antzerki antzerki erakaslea ere ukandut Katzalin eta Eta ordeon hasi ginen, eta ordeon beste, beste kondatzeko manera bat da, ezkira bakarikari, bi nakari gira, ordeon batzutan antzerki pixka bat jakatzen aldakogu eta eta ipuinak ere beste bizi bat hartzen du, past, antzerki guti bat, baliatzen badugu ere batetik bestera pasten Hene bezikin portantafen, behar eskoa iru itzen zitzautan ipuinen uh, kondatzia, zer enta haukakti piak direlarik uh, osartzen da hori egituetan ahats gutziz, historio bat kondatzen dugu, eta emeke emeke hasten direlarik irakurtzen, bera ebe usten ditugu eta piskabat abandonatzen ditugu beren irakurketan, eta domaia da, en enta, enzute horrek ezartzen zitu olako estatu berezi batean, eta, eta ala, bestega uzafrango bezala adimbatean usten dugu hori, uh, usten dugu pratika hori eta gainera etxeta nere gero eta gauza gutiago kondatzen da, uh, telebista dela, beste, uh, beste tresna horiek uh, hor direla, eta demora gutiago hartzen da, mintzatzeko, eta bedaz ahoskoa galtzen da, ahunt, bedaz uh, ipuino kondatzeak, hor, xilo uh, bat betetzen du, edo xaiatzen da, betetzen. Eta justuki, xilo uh, oren betetzeko beste manera bat edo ukainduzie, um, diska bat elkiko bituziez uh, 2008an? Bain gure uh, den uh, proiektu potioloa dugu, uh, ikasekin uh, muntatzen hasiagira, Proiektu hori, beraz, disko baten ateatzea, oai baitu hamahoktea egiela, bat dugu gure historio paketa polita, mm. uh, batugu dugu aran umbre polit bat, eta hezekin ikusi dugu, hezekin autatu ditugu amabos bat, bon, ez da honu finko-finko baina, Eta horiek, uh, untxak ondatu, untxak rabatu, disko opoigit batian uh, Eta musikatu, uh, musikatu edo girotu. Uh, gibelian, uh, asantzak, uh, arabo txipiak, uh, edo musikak, edo musika xumeak, edo batzutan uh, ahondiagoak edo uh, uh, musikatrezen ahonditzek ilan. Eta hori ginen dugu, paskali rigoienekin musikan. Eta entxiatuko gira, hori guzia ara gure proiektu potioloa doku. Ederki, eh, agian, eh, azken hitz bat edo, bururatzeko? Bai, eh, beh, nik eh, justdukia ipatu behitituko zten haurak eta helduak. Eh, Nainuke, sinaz diendia gomitatu adin guzietan eh, bon gure entzuteat, baina ez gu bakari, ipuin kondalaritza oroak bisiki interes gari atxamaitutela, eh, atxamaiten dut eta... Domaia zaut batzutan ediendiak e, ara, bakrik haugek guztezan, e, guk xinez, ezta batek ezugetan hartzeko, e, aldibako txu hartze megira haugek untxa pasteutela, baina helduak direla loriatzen. Eta beti ustu loriatzeko parada dutela, Ostegunean doni banelo itzunen auditorio mean, festikonten kari, eta bestela bihar biharberian miagitzeko mindiatekan atxaldeko biakter ditan.